Частину відразу ж роздали населенню. На паровому млині при лісокомбінаті почали молотити зерно, а в пекарні цілу добу пекли хліб і заготовляли сухарі. Ми тут відчули себе господарями. Одного тільки бракувало – зв'язку з великою землею. Та от одного разу приходить у штаб якийсь чоловік і повідомляє під секретом, що в нього є радіоприймач, і він щодня слухає Москву. В столиці все гаразд – Наступ гітлерівців зупинено. Чоловік цей назвався вчителем. Живе, мовляв, недалеко біля лісу. Де в нього радіоприймач не питав, не до того було. Це ж не жарт, Москву слухати. Я відразу довірливо поставився до цього чоловіка, відчув свій. Виявилося, так воно є. Це був один з підпільників, залишених тут місцевою партійною організацією. Він обіцяв регулярно передавати нам зведення «Радинформбюро», який записував од руки. Домовилися, що у визначене місце і певну годину до нього приходитиме хтось із партизанів записувати зведення, яке диктуватиме вчитель. Того ж дня боєць, посланий до вчителя, приніс зведення Радінформбюро. Це була подія, яка і тепер вважається віхою встановлені нашого партизанського загону. Руднів почав читати «Принесений в голос». Але всі три діди, я, Базима і Коренів, наділи окуляри. Гаразд, мовляв, хай спершу він, а потім самі почитаємо. Кожному хотілося на власні очі побачити ці дорогі слова з Москви. Думаю, папір так затруть, що нічогісенько не розбереш. Тому звелів дістати чорнило і переписати повідомлення». За роботу взялись усі, хто прибіг до штабу почути столичні новини. Нарешті дочекалися наші люди вісточки з Москви. Надалі було встановлено порядок. Як тільки одержуємо зведення, зараз же всі, у кого гарний почерк, розмножують його і несуть у партизанські землянки і навколишні села. 13 грудня боєць, посланий до підпільника, порадував нас повідомленням Радинформбюро про розгром німецько-фашистських військ під Москвою. Ото було свято. Всі бійці та командири зараз же взялися переписувати зведення. В будинках селища, в лісових землянках усі писали, хто лівцем, хто чорнилом, на аркушиках із зошитів і блокнотів, на обривках старих газет, чистих сторінках книжок. Панін бігав, збирав розмножене і виражав у село агітаторів. Саме в цей час у нас остаточно оформилась і партійна організація загону. Паніна було обрано секретарем партбюро. За професією він муляр в роки перших п'ятирічок працював на будовах. Там був висунутий на профспілкову роботу, потім на партійну. Спокійний і дуже скромний чоловік з тих людей, які без галасу гори перевертають. Він завжди був переконаний, що повинен робити більше, ніж робить. І коли я або ж Руднів заводили розмову про те, кому б доручити ту чи іншу справу, все одно яку, бойову, політику масову чи господарську, Панін наполягав, щоб її доручили саме йому, і мотивував це, звичайно, так. «У мене часу більше, ніж в інших». На цій підставі він виговорив собі право навіть на громадське навантаження, варити їжу товаришам, з якими жив при штабі. Куховарив Панін так само сумлінно, як робив усе, за що тільки брався». Об'єднання загонів Наче все змінилося в Хінельських лісах, відколи патріоти довідались про перемогу, здобуту Червоною армією під Москвою. В цей час крутила віхола, від морозу дерева тріскались, а партизани весну відчували. Хтось знайшов під снігом кілька патронів і згадав, що восени тут билась у ворожому оточенні Червоноармійська частина. Десятки людей зараз же взяли лопати, Золотоносну жилу не так би шукав народ, як ці патрони. Вони були для нас дорожчі за благородний метал. Немало поту провели путівляни, поповнюючи свої боєприпаси, що майже вичерпалися. Скільки пройшли бійці глибоким снігом з лопатами в руках, збираючи в кишені по одному патрону. За кілька днів цілі гектари розчистили від снігу. Загін почав швидко зростати. Колишній порядок прийому нових бійців став уже непридатним. Ми більше не вимагали від добровольців писаних заяв, а зараховували їх по армійському, наказом, цілими групами.